aurrek urtean, ez izan zen gaztetxean eta hauzo elkartean arteko harremana. Kurtxo bukaeran antzerkizik lo prestatu genuen elkarrekin. Eta ez antzerkia bakarrik, irunen geroz eta jendetxoago den furol txapelketak kultura nintza, antolatzerakoan San Miguel Lanzaran eta Alpinarreko hauzo elkarteak ezinbesteko eragile bileakatu dira. Bai material aldetik, lokalak eta bar, bai eta txapelketaren helburu nagusia den auzo, auzoan kulturen arteko kontaktua eta elkarrezagutza sustatzeko orduan ere. Nik irakurriko dudana e, aldatxa eta barea laia barazki kooperatiben izenean izango da. Lakasita gaztetxean bi baratza kooperatiba gaude, bien artean berrogei familia ingururentzako barazkiak ekoizten ditugu beizama eta ibarlan ditugun baratzetan. Modu autogestionatu eta parte hartzailean funtzionatzen dute baratzek eta nekazaritza ekologikoan oinarriturik lantzen dugu lurra. Garraiko eta kalitaztezko barazkiak ekoizten ditugu eta astero aztero saskietan banatzen dugu usta gaztetxean. Ekimen honek gure elikadura osasuntsuagoa eta ingurugiroarekiko errespetua oinarritua dadin balio du, baita honen inguruko, inguruko kontzientziak pizteko ere. Are gehiago krisi gara jauetan ekonomia lokala eta sustenigarria sortzenari gara guztia gaztetxa baliatuz. Lakasitaren ibilbida nahin izan dira horrelako ekimen batetara eraman gaituzten ekimenak, taller eta jantoki vegetarianoak eta veganoak, agroekologiari buruzko jardunaldiak, itzaldiak, tailerrak eta bar. Guzti horiek gure bizi eredua aldatzeko griña eta gogo eman digute, bestelako helikadura, nekasaritza, ekonomia eta gizarte eredua sortzeko griña azken finean. Editasmo txikiak izaten jarraitzen duten arren, geroz eta balio handiagoa duten ekimenak direla uste dugu eta horrelako askoz gehiago sortuko direlakoan gaude. Filosofia batek elkartzen gaitu, mundua ikusteko eta bizitzeko modu batek. Pertsona askez osatutako mundu batean bizi nahi dugulako eta lakaixita gaztetxeak bide horretan laguntzen gaituelako, eskutik helduta feminismoaren bidean. Heme amagoztemen bidasoa mugimendua 2 mila eta maikako ekainakiruan sortu zen. Kalera eta plazadara irten ginen. Gure eta jende askoren aserrea modu sortzaile batean bideratuz. Ordotik jarrera aktibo batez proiektu zein ekimen ezberdinetan lan egiten ibili gara. Gizarte eraldaketan parte hartzaileak izan nahi dugulako. Beste kolektibuen elkarlanean aritzea, hauek momentu konkreturako elkartzen saiatuz da gure erronkarik handiena. La Lakasita gaztetxeak, kolektibo askoren elkarpuntu izanik, lan hau, egin batean asko erraistu digu. Eta beti egonda, guri ateak zabaltzeko prest, bilerak egiteko, materiala prestatzeko, gure idei antikapitalistak, autogestioaren aldekoak, eta denon horurarakoak errotik partekatzen ditugu berarekin. Kulturarteko bitartekaritza programatik eskerrak emanei dizugu gaztetxeko ateak ireki, irekiak edukitzeagatik. Hauzaren inguruk ausnarketak elkarpanatu, informazioa elkart trukatu eta San Miguel Auzoak dituen ezagari positiboak adierazteko orduan. Abendoan Habenduan ospatuzen furol txapelgetan tolatzerakoan gaztetxeko pertsonek migratzaieekiko izan duten izaera plural eta positiboak asko lagundu du. Konstantzia dugu zerbait globalago batean parte hartzen ari ziren ekipo bat gehiagoatzat gehiago sentitu direla. Atzerritarrak izateatik aurreritzi negatibori gabe onartuak. Kulturarteko bitartekaritzan benetan positiboa iruditzen zaigu eta Elkar, eta kulturra arteko elkarri bizitza herresten duten elementuak. Gu gazte zurronbilo agara, duela gutxi sortutako irungo gazte talde bat. Irungo releitate aldatzeko asmoz, biltzen hasi ginen, baina fisiko bat bar nuela uartu ginen. Herri edo gazte mugien du bezala eta gure ideologiarekin pareko zituela kontuan harturik gaztetxera etorri ginen. Gaztetxea lekufizikoa izateaz gain, guretzako ere zerbait gehiago da. Biltzak aukera ematen digu, ekintza desberdinak egiteko. Ateak beti zabal ditugu eta alkarlanean jarutak aukera zabala eskaintzen dugu asambleetan onartutako proposamenekin. Txingu dibidezako HT gelditu. Lurra defendatzen dugu bizitzaren oinarria delako eta guk bizitzaren aldeko apustu egiten dugu. Jendarte justuago eta alkarki ideago baten alde gaude eta. Abiadura hondiko trena jendarte eredule iakor zapaltzaile eta estresatu baten ikurra delakoan gaude. Gure iritziz, txingudi dibidazoaren metropolizazioak gutxi batzuek posatzen digute gehiengoari beraien interes politiko eta ekonomikoak lortzeko. Metropolizazioarekin batera ondamendi sozial, ekonomiko eta naturala gainean dugulakoan gaude. Defentsa hau aurrera eramateko, lakasita gaztetxean biltzen gara eta bertatik aktivitate ezberdinak antolatzen dira, itzaldiak, mendimartxak eta abar. Guzti hau, lakasita gaztetxean. Gaztetxeko lagunen eta lakasita gaztetxean parte hartzen duten eragile ezberdinen laguntzarekin. Mila esker lakasita. Bidazoatxak mugimenduaren sedea musika talde berri eta ez zain berriei urten bat ematen zaiatzea da. Talde gehienek lokaletik ateratzeko eta ezagutsera emateko aukerarik ez dituztela jakinda, grabazio merkeak egin, bildumak argitaratu, kontzertu eta festivalak antolatu eta irratsaio bat egiten dugu talde guztiauei lehen pausoak ematen laguntzeko. Helburu nagusia guztiau alda al, elkarlanean egitea da. Dirua alden gutxienera biliz eta belaunaldi desberdinak harremanetan jartzea da, lan indibiduala eta kolektiboa bultzatuz. Jak,